Toe jy aan die skandbal gehang het, was het natuurlijk te laat om uit te roep, my vader, my vader, waarom het jy my verlaat? Want kyk, jou jawee het jou lankel verlaat, omdat sy kracht nog vir jou, nog vir my, my behoud toereikend was. Hy het weliswaar gedoen wat hy kon, en sou ek graag meer wou gedoen het, maar kyk, daarbij geld altyd die altrapose nemo ten het er. Ach, hoe belaglik is dit toch nie, nou het ek gesterwe en toch leef ek nog, soos een gevopte eesel. Die raarste van die hele saak is, dat het nou vir my voorkom, asof dit volstrek onmoendlik is, om ooit te kan sterwe. Maar waar het die aarde nou toch heen geglip, en my goeie vriende? Ek sien waar niks en hoor ook niks, behalwe net myself, maar ek is ondertussen by die volste bewisheid, en my herinnering is baie helder en rijd tot ver voorby my verblijf in die moederskoot. Dis werklik een aardig. Sou die God uit my dal toon dat hy tot meer in staat is as wat ek in my laaste ere van' hom verwag he? Of leef my lichaam nog op die allerlaaste oomlik van sy vernietiging en leik my leven nou soos die nachtlief van die sonne, wat triljoene jare gelede uitgedoof is, en slechts nog voortlewe in die uitstraling van hy licht dier die oneindige ruimte. Maar vir so skyn lewe wat wiskund, wat wiskundig korrek ook wel ewig moet voortduur omdat die uitgaande ligstraal nooit op 'n eindige grens kan slut en daarom nooit volledig kan ophou nie is ek my nou te helder van myself bewis. Ja, duisende maal, duisend maal helderder as ooit in my hele aardse lewe. Soos gesê, ek hoor en sien niks behalwe net myself nie. Aha, stil nou. Ek het die indruk dat ek 'n sachte mompel hoor, een gefleister. En ook wil een sachte, baie soet slaap, om as te ware van my meester maak. En toch is het geen slaap nie, nee, nee. Maar dit is asof ek uit 'n slaap moet wakker word. Maar nou, stil, stil, ek hoor stemme uit die verde, bekende stemme, baie bekende stemme. Stil, hulle kom nader. Nou verstom ons asronoom heel te mal, en beweeg ook nie sy lippe nie waaruit die rond waaruit die rondomomstaande artsen en vrienden die gevolgtrekking maak, dat dit nou volledig met hom afgeloop was. Te meer om na die helfte van die woorde wat hierwegegeen is, dier die omstanders meer as hy roggelinde gekraai verneem was, as die geartikuleerde uitdrukking van die vermeende innerlijke fantasie van die verstuivende organisme. Die artsen grijpen nog wel na die meest extreme middele om hom weer tot leven te wek, maar dit was vrugteloos. Toelaat hulle die astronoom wat volgens hulle mening in 'n die diep letargie of slaap was met ris en wacht die natuurlike die natuurlike loop van die gebeurtenis af. Hulle wag echter te vergeefs want die natuur gee niks verder te sien as die werklike liggaamlike dood nie. Waar vir die aardse egter 'n ultra liniarenum bereik is, neem hulle afskeid en ons neem ook afskeid, maar nie soos die aardse nie maar as geeste wat die aarde gestorwe, aarde gestorwe man ook in die hiernaam als kan volg en kan gadeslaan wat hy daar sal doen en waar jy nou om sal wen. Kyk, daar lee hy nog precies soos op die wereld op sy bed en verder is hy niemand behalwe die drie engele wat jy al ken en daar achter die drie boodskappers nog iemand. Luister, hy spreek nog en sê, kyk, nou hoor ek weer niks. Wat was dit dan so even vir akoestiese bedroog? Hm, nou is alles weer my stil. Is ek eindelijk nog daar, of is dit afgeloop met my? O, afgeloop met my is dit in geen geval nie, want ek voel myself immers. Ek is baie helder van myself bewis. Ek dink, ek herinner my horfijn aan alles wat ek ooit gedoen het. Slechts die nacht, die Godvergete nacht, die wil nie wijk nie. Ek sal vir die wis en die onwis toch niet maar gaan roep, en wel so hard as moendlik. Misschien sal iemand my toch toevallig hoor. Hallo, is daar iemand in my omgeving? Uh, ja, excuse. Hallo, is daar iemand in my omgeving wat my uit die nacht kan help? Help my, as daar toevallig iemand in my omgeving is. Nou meld boodskaper A om aan en sê vir boodskaper B, Broeder, tel om uit sy graf. Bootskapper B buig om oor die astronoom en sê, aan jou geskiet soos die Heer van alle lewe en sy eeuwige onveranderlijke wil, staan op uit die aardse graf van jou stoflike lichaam, aardse broeder. Kijk, nou staan die astronoom op die selfde op en sy lichaam val soos een opgeloste nevel terug. Maar die astronoom roep, Broeder, nou dat jy my die graf gehaal het, haal my dan ook uit my naag. En bootskapper Sê sê, aldus is dit van die eeuwige Al dis is dit van die ewigheid die wil van die Heer wat al sy skepsgele en veral sy kinders lig gee en met geopende oë in die lig sal wandel, wandel. Open dus jou onsterflike oe en sien en aanskou wat jou behaag. Laat het sou wees. Nou open die astronoom vir die eerste keer sy oë in die geestelike wêreld en sien baie duidelik sy omgewing. Hy is oprecht bly omdat hy volgens wat hy ding nou weer mense sien as ook die bodem waarop hy staan. Maar nou vraag hy, beste vriende, wie is jylle eindlik en waar is ek? Want het kom vir my hier vir die deel baie vertrouwd en vir die deel toch ook weer baie vreemd voor. Ook is ek so lig en ongewoon gezond en ek begryp nie goed hoe ek hier gekom het nie en hoe die kracht van jylle woorde my sienig gemaakt het nie. Want ek was werkelijk jylle te maar blind. Engel A sê, Jy het vir die wereld wat jou lichaam betreft gesterwe en is nou vir ewig levendig wat jou siel en geest betreft. Hier in die eindelike ware wereld van die lewe van die geeste, ons drie is engele van die Heer en is na jou toe gestuur om jou te wek en op die korekte weg te lei na die Heer, jou God en ons God, na jou vader vol liefde, geduld en erbarming, wat ook ons vader is, en heilig, meer as heilig, en wat nou in jou laaste eer op aarde is, wat jy een swak godheid genoem het, omdat jy blind was, maar wat jou alles vergewe is, omdat jy blind en swak was. Nou weet jy alles, handel daar volgens, dan sal jy, net soos ons, verewig meer as salig wees. Die astronoom sê, broeders, vriende van Yahweh, laai my waar jy in jylle wil, en ek volg jylle, Maar as ek ooit die eindeloze genade deelachtig sou word om jawe te mag aanskou, versterk my dan geweldig, want ek voel my verewig te elendig en met smaad oorlaai en onwaardig om die allerheiligste aanblik te verdra. Maar daar sien ek nog iemand, wat baie vriendelik na ons kyk. Wie is hier die man? Seker ook een boodskapper van die jimmele? A sê, ja, meer een boodskap van alle jimmele. Ga na hom toe. Die weg na hom is kort. Hy sal dit self van jou openbaar. Die astronoom gaan na hom toe en die betrokke man kom hom tegemoet en sê, Broeder, ken jy my, da ken jy my dan nie? En die astronoom antwoord, Hoesal so ek jou moet ken? Ek sien jou toch vir die eerste keer. Wie is jy dan, liefdevolle, voortreffelike broeder? Die vriendelike man sê, Kyk na my woontekens. Sien, Ek is jou swak, Yahshua, en kom jou tegemoet om jou swakheid met my swakheid te ondersteun. Want as ek met jou my kracht tegemoet sou kom, sou jy geen lewe nie. Want weet, elke beginnende lewe is teer plant wat nie sonder licht nie, maar een orkaan dood die lewe van die plant. Daarom is ek nou ook een siggie wind wat jou tegemoet kom om jou leven te wek en geen orkaan om jou te vernietig nie. Wees lief vir my, soos wat ek jou van die eeuwigheid aflief het. Dan sal jy die ware, eeuwige leven hee. Die astronoom sê, oe my geliefde Joshua, I is dis hy, wat die bewoners van die aarde die voortreflikste leer gegeet, terwyl hulle jy daarvoor gekrysig het. Leer my die korekte weg wat na Yahweh lei en wat jy onder rug het, Dier my sal jy nooit gekrysig word nie. Maar as het moendlik is, laat my daarby um, te wens die grootskeping waarmee ek my hele leven lang so seer bezig, is, bezig mee was en alle klaarheid waarneem. Joshua sê, jou weg na Yahweh sal nie lang wees nie. As jy om dadelijk wil betree, maar as jy eers jou grondig wil ondersoek, sal jy een lang weg te gaan nie. Kies nou wat jy eerste wil hee. Die astronoom sê, my geliefde Joshua, kyk, vir jouwee is ek nog lang nie ryp nie, help my dus as hy kan om in die stare ryp te word. Die Heer sê, dit geskiet volgens jou liefde, kies een van die drie engele wat jou sal lei en jou aan die einde van die reis sal toon wie jou vermeende Joshua is wat jy ken as een mens wat gekrysig was. Sien nou op net hoe hier astronoom sy water soek en slechts daarin na my toe wil swem, sonder om te bedink dat ek al by hom was en hy by my was. Behoed jylle dis teen die geleerde water van die sterrekundiges en geoloe. Van die drijvende kracht daarvan is nie na my gerig nie, maar, maar na die liefde vir die vakgebied van die geleerdes. Vir die doel die nie tamelike lang voorbeeld. Amen.